čítanie z knihy generis Boh povedal nech sa vody hemžia živými tvormi a vtáky nech lietajú ponad zem na nebeskej oblohe A Boh stvoril veľryby a všetky živé tvory ktoré sa hýbu a hemžia vo vodách podľa svojho druhu i všetky vtáky podľa svojho druhu A Boh videl že je to dobré Boh ich požehnal a povedal Vzrastajte rozmnožujte sa a naplňte morské vody a aj vtáky nech sa rozmožujú na zemi. A nastal večer a ráno piaty deň. Boh povedal, Zem nech vydá všetky druhy živých bytostí, dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu. A tak sa stalo. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky druhy zemských plazov. A Boh videl, že je to dobré. Potom Boh povedal, Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, vzrastajte a množte sa, naplňte zem a podmante si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal: Hľa, dávam vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy s ich ovocím, v ktorom je semeno, aby vám boli za pokrm. A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všetky zelené rastliny. A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobré. A nastal večer a ráno šiestý deň. Takto boli dokončené nebo a zem i všetka ich nádhera. Siedmeho dňa Boh ukončil dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si odpočinul po všetkých dielach, čo vytvoril. A Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh odpočíval, po celom svojom diele, ktoré stvorením vytvoril. Toto je pôvod neba a zeme, keď boli stvorené. Počuli sme Božie slovo. Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Pane náš aké je Tvoje meno na celej zemi. Keď hladím na nebesia dielo Tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Pane, než vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Stvoril si ho len o niečo menšieho od anilov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami Tvojich rúk, všetko si mu položil pod nohy. Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Ovce a všetok domáci statok, aj všetku polnú zver, vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe pod nemorskom. Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke a milostivo mi daj svoj zákon. Aleluja, Pán s vami. Čítanie zo Svetového evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, sa zišli farizei a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema a videli niektorých z jeho učeníkov je chlieb Poškornenými, to je neumitými rukami. Farizei totiž a židia vôbec držia sa obyčaje ocova, nejedia, kým si neumijú ruky až po zápestie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali. Umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeja a sa ho opýtali, Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaj odcova a jedia chlieb poškodenými rukami? On im povedal: Dobre o vás pokrycoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma úctia perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo nauky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Bože prikázanie opúšťate. A držite sa ľudských obyčajov. A hovorili im, šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Môžiš povedal, stí svojho otca i svoju matku, a kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte, keď človek povie otcovi alebo matke korban, čo znamená, že všetko, čím som ti mal pomáhať, je obetný dar, už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčajie, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte. Počuli sme slovo pánovo. Chváľte A slovo boh človeka na Boží obrazov stvoril muža a ženu ich stvoril. Tak je to také zvláštne do to toho vstať. O, asi aj prvýkrát možno taký stremovaný nad tým všetkým, že mám pred sebou možno nejakých takých vás, o, ktorých nevidím a neviem, že ako sa tvárite. O, kým, asi by som to ani dneska nestal, keby mm, nebolo práve tej skúsenosti, skúsenosti lásky, skúsenosti viery, ktorá, ktorá mi dala asi tú odvahu, aby som tu dneska mohol stáť a, a niečo vám môžem povedať. Taká základná otázka, ktorú nám Bože slovo dáva dnes, je, prečo nás Boh stvoril ako mužov a ženy? Prečo nás stvoril ako sexuálne bytosti? Prečo nás nestvoril ako anielov? Um, keď bol Adam sám, tak uh, hoc mal vzťah aj k Bohu, mal vzťah aj k zvieratám, um, tak napriek tomu nebol spokojný, nebol šťastný a je to vyjadrené až takým spôsobom, že zaspal. Spánok vo Svetom písme znamená smrť. Pániž hovorí, ideme k Lazarovi, lebo zaspal, ale Lazar zomrel. A, tak aj Adam, hoc, hoc mal všetko, Napriek tomu nenachádzal zmysel života, lebo nenašiel bytosť, ktorá by mu bola podobná. A zrazu, keď Boh mu privádza Evu, tak Adam úplne ako by ožil a hovorí, áno, toto je kost mojich kostí, meso z mojho mesa. Uh, bude sa volať mužena, lebo bola zatáz muža. Uh, Adamovi ako v tej skúsenosti, keď zrazu videl Evu, ako by práve vtedy, vtedy sa zobudil, ako by vtedy zažil práve zažil to, prečo bol stvorený a Aký je zmysel jeho života? Prečo vlastne žije na tejto zemi? Že bol stvorený z lásky a bol stvorený pre lásku. Ako by sa mu tam odkrylo to, to tajomstvo života? Prečo vlastne, prečo vlastne žije? Z pochádza a kam ide? Um, kto vlastne je a kým sa má stať? A to sa mu odkrylo v tom jednom momente, v tom jednom okamihu, v tej skúsenosti lásky, v momente pravdy, keď stál zrazu pred bytosťou, ktorá mu bola podobná, ale bola úplne rozdielná. Akoby druhé bytie, človek akoby v dvoch bytiach. A práve tejto skúsenosti lásky sa mu odkryl vlastne zmysel jeho života. Tam zrazu akoby spoznal, že aký vlastne Boh je. Tam spoznal naozaj, že Boh je spoločenstvo osôb. Tam spoznal, že on bol stvorený na Boží obraz. A, a je to práve skúsenosť lásky, ktorá aj nám, aj v našom živote odkrýva zmysel života, odkrýva prečo, prečo žiť a kto vlastne som. Toto tu je slovo, ktoré je slovo aj na dnes, aby sme možno obdivovali a vstúpili do toho úžasu, obdivu, obdivu <kým> Adama, ktorý stojí pred, pred božím dielom. A vraví, čože je človek, na naň pamätáš. A syn človeka, že sa ujímaš. Storo si niečo menšiu a anielov a slávo a z toho si ho, menšil, a anielu, a slavu, a si ho Je to pozvanie k oslave Boha, ktorý ma stvoril na svoj obraz a ktorý ma miluje takého, aký som, ktorý robí dobré veci, ktoré, ktorý dáva život. A zase opačne práve to Evangelium nám hovorí o, o takej O takom probléme, ktorý vstupuje aj do tejto ľudskej lásky, hovorí o hriechu, ktorý zabíja, ktorý prináša smrť. A napriek tomu všetkému Ježiš nám ukazuje, ako z toho výjsť. Je to práve to Božie slovo, ktoré Boh hovorí. Je to Ježiš sám, ktorého Otec vyslovuje od väčnosti a prichádza sem, aby nás ako na nanovo obnovil ten poriadok, ktorý na ktorý nás Boh stvoril. Ten obraz Boha v nás. A nielen on obnovil, a dokonca ešte ako by nejak ešte viacej pozdvihol, ešte viacej povýšil, uzdravil. Boh je ten, ktorý je ten istý, ktorý robí tieto nové veci, ktorý dokáže dokonca oživiť aj to, čo je mŕtve. A toto Boh dokáže spraviť aj s nami, s každým jedným z nás. A keď mu otvoríš svoje srdce, keď ho pozveš a povieš mu, tak, pane, príď. Príď a premieňaj moje srdce. Pretváraj si ma naozaj na svoj obraz, na ktorý si ma stvoril. Aby som aj konal veci, ktoré ma privedú aj do tvojej podoby. Aby som sa stal tebe podobným. To znamená, aby som vytváral spoločenstvo. Spoločenstvo lásky. Spoločenstvo jednoty. A do tohto nás Boh pozýva aj vytvárať spoločenstvo církvy. A ako sme teraz tu, aj ako sme na tých svojich farnostiach, na tých svojich miestach, v tých svojich rodinách ako taká malá cirkev, tak Boh nás pozýva práve aj dnešný deň vytvárať túto jednotu, vytvárať spoločenstvo, robiť dobro, robiť skutky, lásky. Vlastne to je, v tom je to šťastie. Tam je práve šťastie. V tom spočíva požehnanie robiť dobré veci. Robiť to, ako Boh robí. Robiť to spolu s ním. A to je to, čo nás pozýva Ježiš. Príjmať Bože slovo. A nie podľa svojich obyčajov, podľa svojich skutkov, ale podľa Božích skutkov, podľa Božieho slova. Tak Bože, o toto ťa prosíme aj dnešný deň. Amen.